Костократ! Коли вона розплющила очі, то побачила кості. Довгі й короткі, тонкі, й товсті, білі, жовті, бурнатні, кістки покривали облуплену стіну від підлоги до стелі, сотні і сотні. Прибиті у вигляді візерунків, достої, як мозаїка, божевільного. Спухлі закислі очі перемістилися нижче. У закуреному коминку танцювали омахи полум'я. З гуминкової полички на неї вишкірялися порожні черепи, охайно поскладені пірамідками по три. Отже, кості людські. Монза відчула, як її неначе морозом сипнула за спину. Вона спробувала сісти. Непевне відчуття заціпнілої непорушності змінилося пекучим болем настільки раптово, що її ледь не вивернуло. Темна кімната хитнулася, затуманилася. Щось утримувало її міцно і під спиною було твердо. Голова була повна в'язкого мулу, вона не пам'ятала, як сюди потрапила. Монза повернула голову на бік і побачила стіл. На столі стояла металева таця. На таці були акуратно розкладені інструменти Щипчики, кліщі, гулки, ножиці. Маленька, але цілком годяща для роботи пилка, щонайменше дюжина ножів, найрізноманітніших форм і розмірів. Її очі щодалі більше розширювалися, перебігаючи по відполірованих лезах, загнутих, прямих, зазубрених, що хижою грізно, виблискували при відцвітах із коминка. Знарядді хірурга? чекати. ката? «Бен?» Її голос пролунав, як якийсь примарний писк. Язик, ясна, горло, носові ходи, усе саднило, ніби шкіру зняли. Монза знову спробувала порухатися. Насило підняла руку. Навіть від такого незначного зусилля колючий біль ухнув від шиї вниз до плеча, відізвався тупим посіпуванням у ногах і правій руці та в ребрах. Біль приніс із собою страх. Страх посилював біль. Дихання пришвидшилося, тримтливо зі свистом вихоплюючись крізь запалені ніздри. «Клац! Клац!» Монза заціпеніла. Від тиші поколювала у вухах. «Скрегіт! Ключ у замку!» Вона почала несамовито звиватися. Біль вибухнув у кожному суглобі, тіпав кожен м'яз, кров стоганіла під очними яблуками, набряклий язик, защемлений зубами, аби не заверіщати. Двері зі скріпом розчинилися, а потім захряснулися. Кроки на голих дошках. Майже безшумні, проте від кожного горло проштрикує страхом. По підлозі простерлася тінь, гігантська постать покручена і страховидна. Очі розширилися, доки було можливо. Монза нічого не могла вдіяти, тільки чекати найгіршого. У проймі дверей з'явилася постать, проминула її і попростувала до високого креденца. Чоловік насправді був усього лише середнього зросту, з коротким білявим волоссям. Спотворена тінь пояснювалася полотняним мішком на плечі. Чоловік щось не влад мугикав, спорожняючи мішок, старанно розкладаючи кожну річ на відведену для неї поличку крутячи туди-сюди, аби предмети були повернені рівненько до середини кімнати. Якщо він і не був чудовиськом, то якимось звичайнісіньким з чуттям до деталей. Чоловік м'яко зачинив дверцята, згорнув порожній мішок удвоє, потім у четверо і засунув під креденс. Зняв поплямований плащ і повісив на гачок, енергійно розгладив, обернувся і завмер. Обличчя бліде, сухорляве, не старе, але з глибокими зморшками, вилиці випирають під голодними очима, Темні кола. Якусь мить обоє витріщалися одне на одного, здавалося однаково приголомшені. Тоді його безбарвні губи склалися у хворобливу усмішку. «Ти отямилась». «Хто ти?» Нажахане харчання з пересохлого горла. «Моє ім'я значення не має», – чоловік говорив з легким союзним акцентом. «Досить тобі знати, що я студент природних наук». «Цілитель?» Серед іншого». Як ти, мабуть, збагнула, головна моя пристрасть – кістки. Тому я радий, що ти звалилась в моє життя. Він знову усміхнувся, та це більше нагадувало вишкір черепа. До очей усмішка так і не дійшла. Як я... Слова доводилося виштовхувати. Щелепа затерпла, ніби була на заіржавилих петлях. Здавалося, що вона ніби говорить родом напханим лайном, та й присмак у ньому був відповідний. Як я сюди потрапила... «Для роботи мені потрібні трупи. Іноді я знаходжу їх там, де знайшов тебе. Проте ніколи ще мені не траплялися живі. Як на мене, тобі невимовно пощастило». Він, здавався, розмірковував над цим якусь мить. «Краще було б усе ж таки, якби ти не падала. Але якщо вже таке сталося...» «Ти мій брат Бенна». «Бенна?» Спогади затопили її в одну засліплюючу мить. Кров, що вибулькує з-під засудомлених пальців брата, Довгий вістрі, що входить у його груди на її безпомічних очах. Обличчя розпливалося, змазане червоним. Вона чи крикнула, чи то каркнула, вигнулася і почала корчитися. Нездервний біль спалахував у руках і ногах, змучуючи її ще дужче звиватися, труситися, захлинатися та й далі утримувала її на місці. Господар дивився, як вона б'ється, і його вищене обличчя було порожнє, як чистий аркуш. Вона обм'якла від і стогнучи, а більш, що далі, ви видужчо встискаючи -дужчев, її здоровенними обценьками, щоразу міцніше і міцніше. Злість нічим не зарадить. Монза тільки й могла що гарчати і уривчасто всмоктувати повітря крізь зціплені зуби. Припускаю, що тобі зараз трохи боляче. Він витягнув із шухлядки креденса довгу люльку з почернілою чашею. На твоєму місці я б звикав до цього, якщо можеш. Він нахилився із щіпцями, видобув із вогню вуглинку. «Побоююсь, що біль стане твоїм постійним супутником». Бетхий штук навис над нею. Монза не раз бачила куріїв соломки, розпластаних, наче трупи, висхлих до стану лушпиння, яких не обходило ніщо, крім наступної люльки. Соломка була як милосердя. Для слабаків – для боєгузів. Він знову усміхнувся своєю мертвотною усмішкою. «Це допоможе». Такий біль будь-кого зробить боягузом. Дим обпалював легені і змушував здригатися побиті ребра. Кожен спазм кашлю віддавався тремтінням аж до кінчиків пальців. Вона стогнала, гримасувала, билася, однак уже мляво. Ще раз кашлянувши, вона розслабилася. Біль втрачав гостроту. Утрачали гостроту і страх, і паніка, усе поступово тануло. М'яко, тепло, затишно. Хтось протягло і низько застогнав. Вона сама, можливо, Монза відчула, як по щоці побігла сльоза. Ще. Цього разу вона затримала щепливий дим довше і видихнула лоскітною мерехтливою струменкою. Дихання ставало щодалі повільнішим. Стуганіння хвиль у голові спадало до легенького шуму. Ще. голос омивав у її, наче хвилі на піщаному пляжі. Убриси кісток розпливалися, відсвічуючи воролі теплого світла. Жаринки в печі перетворилися на самоцвіти, виграючи всіма кольорами. Біль майже відступив, а той, що залишився, не мав значення. Нічого не мало значення. Очі приємно блукали на всі біч, а потім, і це було ще приємніше, повіки попливли вниз. Візерунки мозаїки вирушилися і танцювали під повіками, і несло по теплому морю, солодкому, наче мед. «Знову з нами!» Над нею замаячило його обличчя, обвисле й біле, наче прапор капітулянта. Я й не очікував, що ти отямишся, але оскільки це сталося, було б образливо, якби. Бенна. У голові Монзи й далі все пливло. Вона закректала, спробувала поворухнути щиколоткою, та приголомшливий біль повернув її до реальності, спотворивши лице страдницькою гримасою. Усе ще болить. Можливо, у мене знайдеться дещо, що підніме тобі дух. Він ботер свої довгі руки. Шви вже зняті. Скільки я спала? Кілька годин. А перед тим? Десь дванадцять тижнів. Монза оторопіла, дивилася на нього. Минула осінь, а зараз уже зима. Скоро новий рік. Непоганий час для нових починань. Те, що ти взагалі отямилась, справжнє чудо, не більше, не менше. Твої пошкодження були... Ну, сподіваюся, ти будеш задоволена моєю роботою, бо я кругом задоволений. Він витяг з-під лавки засмальцьовану подушку і підклав Монзі під голову, обходячись із нею надбало і, як м'ясник із шматком м'яса, повернув її під боріддя, аби вона могла поглянути на своє тіло. Іншого вибору не залишилося, тож довелося дивитися на ті пагорби під грубою сірою ковдрою, перетянуті трьома шкіряними пасками, на грудях, стегнах і щиколотках. «Ремені ці для твоєї ж безпеки, аби не скотилося з лави у вісні!» Він зненацько видав кашливий смішок. «Ми ж не хочемо, щоб ти собі щось зламала, правда ж? <свісно> правда ж не хочемо?» Він розпустив останній ремінь і взявся за ковдру великими вказівним пальцями. Амон задивилася, однаково не самовито бажаючи побачити і не бажаючи бачити. Він відгорнув ковдру як балаганчик, що показує розкладення нагороди. Своє тіло Монза на впізнала. Голе, мершаве і мов мови жебрачки, землиста шкіра туго напнута на потворних вигинах кісток і всіяна великими розквітлими сенцями найрізноманітніших кольорів – чорним, брунатним, фіалковим, жовтим. Очі Монзи перебігали по забасаманеній плоті, поступово округлюючись у намагання осягнути побачене. Вона була вся вкрита червоними смугами. Темного, гнівного кольору, з товстими рожевими нерівними краями, помереженими цяточками знятих швів. Чотири смуги одна над одною проходили по вигинах упалих ребер з одного боку. Інші зміїлися по стегнах і вниз, аж до щиколоток по правій руці і по лівій ступні. Монзу затрусило. Ця пошматована туша не могла бути її тілом. Дихання зі свистом вирвалося крізь зціплені зуби, і в такт йому здіймалася поцяткована синцями усухла грудна клітка. «Ох!» – застогнала Монза. «Знаю, знаю, вражає, а? Він нахилився над Монзою різким помохом руки, обводячи сходинки червоних відмітин на її грудях. «Ребра ось тут і грудина були зовсім доволі таки розтрощені. Конче було різати, аби їх вправити, ти ж розумієш, і щоби зберегти легені». Я намагався робити як мого менше розданів, але пошкоджені, як сама бачиш. Ох, лівим стегном я особливо пишаюся. Він показав на багряний зигзаг, що тягся від краю запалого живота до внутрішнього боку висхлого стегна, з обох боків оточений низькою червоних цяток. Ось тут був дуже нехороший внутрішній перелом стегнової кістки. Він клацнув язиком і тицнув пальцем у стиснутий кулак. Нога стала трошки коротша, проте, на щастя, друге стегно було теж розтрощене, тож я прибрав крихітну часточку кістки, аби згладити різницю. Хмурячись, він звів її коліно докупи і дивився, як вони безнадійно роз'їжджаються. Одне коліно дрібочку вище за інше. І ти вже не будеш такою високою, але, враховуючи «ох», уже зрослися. Він усміхався, лагідно стискаючи Монзи по ноги від початку стегон до гудзуватих кісточок. Вона дивилася, як він стискає плоть, наче кухар, що мене обскубану куртку і не відчувала нічого. Усе майже зрослося, і штирі я вийняв. Це чудово, повір. Якби наші скептики з Академії побачили, вони б перестали сміятися. Якби мій старий наставник побачив, то навіть він... О! Монза повільно підняла праву руку. Чираче її тремтячу і сміховинну подобу, що тиліпалася на зап'ясті. Долоня була покривлена, зморщена, з великим бридким шрамом збоку, там, де в неї впивався дріт гоби. Пальці були покорчені, мов коріння, і стиснуті докупи, лиш мизинець відстовбурчувався під химерним кутом. Супучі крізь зціплені зуби Монза спробувала стиснути кулак. Пальці ледь сіпнулися, та біль пронизав руку, аж жовчо пекла горло. Це найбільше, на що я спромігся. Бачиш, дрібні кісточки сильно пошкоджені, а сухожилля на мізинці були просто порвані на жмуття. Господар здавався розчарованим. Це, звісно ж, потрясіння, рубці згладяться. Трохи. Але, власне кажучи, як на таке падіння... Ну, гаразд. Ось, тримай. Мунь штук люльки із соломкою тиснувся в губи, і Монза жадібно затягнулася. учепилися в нього зубами, наче в останню надію. Хоча, щиро кажучи, так воно і було, він відщипнув дрібочку від краю буханця, такою тільки пташок годувати. Мон задивилася, і її рот наповнювався кислою слиною. Голод чи нудота, великої різниці не було. Вона мовчки взяла той шматочок, піднесла до губ така слабка, що ліва рука аж дрижала від натуги, проштовхнула поміж зуби, а тоді у горло, ніби бите скло ковтала. Помаленьку, пробурмотів господар. Дуже помаленько. Від часу падіння ти не їла нічого, тільки пила молоко і підцукровану воду. Хліб застряг у горлі і Монзу вивернула. А нутрощі там, куди увігнав ніж вірний, наче зав'язалися в узлом. Отак. Він підсунув їй руку під голову, ніжно, але міцно підійняв і не хилив до губ пляшку з водою. Вона пила іще, і ще, а тоді погляд ковзнув на його пальці. Під ними на її потилиці відчувалися якісь... Незрозумілі потовщення. Я мусив видалити з твого черепа трохи уламків і замінив їх монетами. Монетами? А ти б воліла місками світити. Золото не розкладається і не ржавіє. Дороге латання ран, звичайно. Та якби ти померла, я ж забрав би своє вкладання назад. А оскільки ти жива, то... Я б сказав, гроші потрачені недаремно. Під шкірою будуть трохи промацуватися горбики, але волосся відросте. У тебе гарне волосся, чорне, як о північ. Він м'яко опустив Монзину голову на лавку. Ніжний дотик, майже пестоще. Зазвичай я людина мовчазна, за багато часу проводжу на самоті, мабуть. Зблиснула його мертвотна усмішка. Проте, гадаю, ти пробуджуєш найкраще в мені. Мати моїх дітей теж така. Ти мені її нагадуєш певною мірою. Монза вичувала із себе напівусмішку, та десь у глибині ворушилася у гида. Вона змішувалася з нудотною спрагою, яку Монза тепер відчувала так часто і яка потребувала втолення. Вона зглиднула. «Можна мені?» «Звісно». Він уже простягав люльку. «Стисни!» «Не стискається!» – засичала Монза. Три пальці лед ледь, -ледь зігнулися, а малий відстовбурчився так само прямо, як і раніше, якщо точніше, настільки прямо, наскільки це взагалі було можливо. Монза пригадала, які спритні були в неї руки, які швидкі і надійні. Її охопили такі розпач і лють, що навіть біль відступив. «Не стискається!» «Ти вилежуєшся тут тижнями. Я латав тебе не для того, аби ти курила соломкою і більше нічого не робила. Старайся краще!» «А ти, блядь, не хочеш спробувати?» «Що ж, гаразд». Його пальці нещадно зімкнулися навколо її власних покручених і з хрустом стиснули їх у кулак. Очі Монзи полізли на лоба. Дихання стало нато швидким, щоб вона могла заволати. «Сумніваюся, що ти усвідомлюєш, наскільки сильно я тобі допомагаю». Він стискав в раз дужче. «Без болю нема зростання. Без болю немає вдосконалення. Муки підштовхують нас до великих звершень». Пальці її здорової руки намарно шарпала і шкребли його кулак. Любов – пишна подушка для відпочинку. Проте тільки ненависть здатна зробити людину кращою. Ось так. Він відпустив Монзу, і вона зі схлипуванням повелилася назад, дивлячись, як тримтячі пальці поволі розгинаються, а фіалкові шрами окреслюються виразніше. Вона ладна була його вбити. Хотіла викричати йому в обличчя всі прокльони, які знала, та в той же час відчайдушно його потребувала. Тож стримувала язика, ридала, хекала, скриготіла зубами, билася по тилицею облаву. «А тепер зігни пальці в кулак!» Вона вдивлялася в його обличчя порожнє, як свіжовирита могила. «Давай, бо інакше я сам!» Монза ж загарчала з натуги, рука сіпалася аж до плеча. Неймовірно повільно, пальці такі зсувалися докупи, лише мізинець стирчав догори. «На вилупку!» Монза тицнула в свій занімілий, гудзуватий і покорчений кулак йому підніс. «Ось тобі!» «Хіба так важко?» Він простяг люльку, і Монза вирвала її в нього з рук. «Можеш не дякувати?» «І подивимося, чи можеш ти?» Монза верескнула, коліна підігнулася, і вона впала б, якби він не підхопив її. «Знову?» Він насупився. «Ти мала б ходити». Кості зрослися, боляче, звісна річ, але, можливо, у суглобах залишився якийсь уламок. Де болить? «Усюди», – огризнулася Монза. «Сподіваюся, річ не просто у твоєї упертості. Дуже б не хотілося без потреби знову чіпати рани на ногах». Він узяв її рукою по підколіна, без зусиль підняв і вклав на лаву. «Я мушу відлучитися на якийсь час». «Ти скоро повернешся?» – вчепилася в нього Монза. Дуже скоро. Його кроки стихли в коридорі. Вона почула, як захряснула в кідні двері, як скриготнув ключ у замку. Трахана сука ж тебе породила. І Монза опустила ноги додолу, скривилася, коли ступні торкнулася підлоги, вишкірила зуби, коли випростовувалася, тихо загарчала, коли відпускала лавку, і уставала на рівні. Боліло пекельно, і це було добре. Монза глибоко відітхнула і, зібравшись із силами, подибула в дальній кінець кімнати. Біль прошивав гомілки, коліна, стегна, спину, руки широко розставлені для рівноваги. Монза дісталася до креденца, учепилася за його край, відсунула шухляду. Люлька лежала всередині, а поряд глечичок із зеленого похирчастого скла з кількома грудками чорної соломки на дні. Як же їй хотілося закурити! У роті пересохло, долоні спітніли від хворобливого бажання. Монзарвучко зачинила шухляду і пошкотельгала назад до лави. Усе тіло й досі пронизував холодний біль, проте з кожним днем вона міцнішала. Скоро вона буде готова. Але не тепер. «Нетерпіння є хотіння», – писав Столікус. «Через кімнату і назад скрогочучі зубами. Через кімнату і назад кривлячись і заточуючись. Через кімнату і назад скавулячі тіпаючись і відпльовуючись. Монза прихилилася до лави рівно настільки, аби перевести дух. І знову через кімнату і назад. На дзеркалі була тріщина, та Монза воліла б, аби воно було розбите вщент. «Твоє волосся, як у запинало!» Виголуна з лівого боку волосся відростало січкою, крізь яку проглядали струпи. Решта висіла масними сплотеними пасмами, нагадуючи старі водорості. Твої очі пламеніють, як сліпучі сапфіри, яким годі скласти ціну. Жовтаві заплилі кров'ю із злиплими віями, червоні опухлі по краях, з чорнофіалковими від болю впаденими очниць. Губи, мов пилюстки троянд. Потріскані, сухі, пошерхло землисті, з жовтавою кіркою в кутиках. На запалих щоках виднілися три довгі струпи, гнійно-брунатні на восково-блідій шкірі. «Ти сьогодні особливо гарна, Монзо?» З обох боків на шиї, зморщені до розміру жилок, проступали блідо-червонуваті шрами, що їх гоба залишив своїм зашморгом. Вона мала такий вигляд, наче щойно здохла від чуми. Не набагато краще, ніж черепи на полиці. Поряд із дзеркалом усміхався її господар. А що я казав? Ти маєш непоганий вигляд. Сама богиня війни? Я маю вигляд триклятого карнавального чуда. Огрізнулася Монза і, понівучи на бабисько, в дзеркалі показала зуби у відповідь. «Ліпше, ніж коли я тебе знайшов. Треба вчитися дивитися на речі з кращого боку». Він відклав дзеркало, встав і накинув плащ. «Наразі мушу тебе залишити, але повернуся, як і завжди. Продовжуй розробляти руку, але побережи сили. Пізніше я мушу зробити ще надрізе на ногах, щоби з'ясувати, чому тобі так важко стояти». Монза вичавила вимучену усмішку. «Так, так, розумію». «Гаразд, скоро побачимось». І Він закинув полотняний мішок на плече. Кроки зирпіли коридором, клацнув замок. Монза повільно полічила до десяти. Підвівшись з лави, вона схопила з таці кілька гулок і ножа. Докульгала до креденца, шарпнула шухляду, запхала люльку до кишені позичених штанів, що тиліпалася на ній мішком. Глечик теж прихопила. Похитуючись, кинулася коридором під репіння мостин під босими ногами у спальню. Кривлячись, витягла з-під ліжка старі чоботи з криктанням узулася. Знову в коридор. Подих виривається зі свистом від напруги, болю і страху. Монза стала навколюшки підхідними дверима, а радше поступово і з хрускотом опустилася, доки коліна, що пекли вогнем, не торкнулася підлоги. Давненько вже Монза не зламувала замків. Вона шпортала, штрикала гулками, Незграбно орудуючи скаліченою рукою. «Повертайся, Наволоч, повертайся!» На щастя, замок був поганенький. Механізм піддався і з відрадним клацанням повернувся. Монза схопилася за клямку і розчихнула двері. Ніч, і то паскудна. Холодний дощ, батужив, заросле подвір'я, пишні бур'яни, обведені ледь -лед помітними відблисками місячного світла, пообсипувані стіни, що блищали від води. За перехнябленим парканом стримілі голі дерева, під ними купчилася темрява. Каліці сутужно перебути таку ніч просто неба. Та від холодного вітру, що шмагав обличчя від смаку чистого повітря в роті, Монза відчувала себе знову майже живою. Краще замерзнути на волі, ніж провести, бодай, ще хвильку з кисками. Вона пірнула під дощ, пошкотильгала через сад крізь кропиву, що чіплялася за неї. Поміж дерева, поміж їх блискучих стовбурів, звернула зі стежки і не озирнулася. У гору довгим косогором, скоцюрбившись у три погибелі, здорова рука тягнеться по багнюці, таким чином полегшуючи просування. Крикчучи від болю щоразу, коли я послизалася, бо кожен м'яз просто таки криком кричав. Чорний дощ скрапував із чорного гілля, барабанив по опалому листі, заповзав під волосся, приліплюючи його до обличчя, заповзав під украдений одяг, і той приставав до зболілої шкіри. Ще один крок. Їй треба було подалі відійти від тієї лави і від ножів, і від обвислого білого порожнього обличчя, того обличчя і того іншого в дзеркалі. Ще крок, і ще один, і ще. Чорна земля ривками повзла перед очима. Рука пробиралася по вогкій багнюці, по коріннях дерев. Вона йде за батьком, коли той орав плугом, давним-давно промацуючи рукою вивернуту ріллю в божуках каміння. «Що б я би з тебе робив?» Вона зачаїлася з коскою в холодному лісі, чекаючи в засідці. Ніс сповнює вільний, свіжий дух дерев, серце рветься від страху і хвилювання. «О тобі чорт сидить!» Вона думала про все, що тільки могло змусити її рухатися далі. Спогади поспішали поперед її незграбних чобіт. «Скиньте її з балкона, та й квит!» Монза зупинилася, скоцюрблена, тремтливо видихаючи пару в мокру ніч. Не маючи уявлення, куди потрапила, звідки вирушила, куди прямує. Та й не мало це значення зараз. Зіпершись спиною об обслизлий стовбор, вона заходилася здоровою рукою витягувати пряжку на поясі, натискаючи на неї ребром іншої долоні. Аби врешті-решт, скрегучучи зубами розстебнути кляту штуковину, пішла вічність. Бодай штани її стягувати не довелося. Вони під власною вагою зіслизнули з кислявого ззаду і порубцьованих ніг. На мить вона замислилася, як же буде натягувати їх. Кожній битві свій час, писав столікус. Монза вчепилася за низьку, слизьку від дощу гілку і присіла, притискаючи праву руку до мокрої сорочки, дрижачи голими колінами. Давай! Сичала вона, намагаючись розслабити зав'язаний вузлом сичовий міхур. «Якщо вже хочеться, то давай! Просто...» І закриктала від полегшення, коли сича, змішуючись із дощем, що збігав по схилу, задзюркотіла на землю. Права нога горіла дужче, ніж зазвичай. Судомило порізані м'язи. Монза пересмикнула, коли вона спробувала зсунути руку по гілці і перенести вагу на іншу ногу. В одну нудотну мить... Нога зісковзнула, і Монза полетіла горілиць, голосно хапаючи повітря. Усі думки витіснив за спогад про падіння. Прикусила язик, коли голова гепнулася об землю, проїхала ще крок чи два і з розмаху зупинилася в мокрій западині, повній згнилого листя. Лежала під стукітливим дощем у штанях, що обкрутилися навколо кісточок, і плакала. Кепський момент, нічого не скажеш. Вона ревіла, як дитина. Безпорадно, бездумно, розпачливо. Ридання розривали, душили, трясли по нів'яч на Монза не пам'ятала, коли плакала востаннє. Може і ніколи. Бенна лив сльози за двох. А тепер увесь білий страх, більш ніж 12 чорних років, вихлюпувався з її перекошеного обличчя. Вона лежала в болоті і катувала себе усім, що втратила. Бенна помер, а з ним померло й все хороше в ній. Те, як вони смішили одне одного. Розуміння, яке з'являється, тільки коли живеш разом. Усе пропало. Бенна був для неї домом, сім'єю, другом і навіть більше. І все це вбили одним махом. Задули не дбали, як дешеву свічку. Її рука розтрощена. Мон затулила до грудей сміховинний і болючий оцупок. Те, як вона вихоплювала меч, водила пером, міцно ручкалася, усе розчавлено чоботом гоби. А те, як вона ходила, бігала, їздила верхи, усе розлетілося на шматки на крутосхилі під балконом Орса. А місце в цьому світі, яке вона десять років здобувала своєю працею, кров'ю і потом виборювала, вимучувала, розвіялася, наче дим. Усе, що вибудовувала, на що сподівалася, про що мріяла – мертва. Монза на силу підтягла пояс разом із ним, зігрібши кілька гнилих листочків, і з бідою застебнулася. Кілька останніх слипів тоді вона висікалася і витерла решки шмарклів з-під холодною рукою. Того життя, яке вона вела, більше немає. Жінки, якою вона була, більше немає. Те, що вони зламали, вже не відновиш. Але й плакати за цим тепер сенсу нема. Вона колінкувала у грязюці, тримтячі, і в темряві, і мовчала. Усе це не просто взяло собі і зникло, а було в неї вкрадене. Брат не просто помер, його вбили, зарізали, наче худобину. Вона стуляла покорчені пальці, доки вони не зімкнулися у тримтячий кулак. Я їх уб'ю. Вона викликала в пам'яті їхнє обличчя. Одне за одним. Товстий кабан Гобба, що зачиївся в тіні. «Плодь непогана, марно пропадає!» Обличчя тіпнулося на згадку про його чобіт, що топтав її кисть. В вухах стояв тріск кісток. Мотіс, банкір, його холодні очі, що втупилися в тіло брата, з прикрістю. «Карпі вірний, чоловік, що йшов поряд із нею, їв поряд із нею, поряд із нею бився роками». «Мені справді жаль!» Перед очима була його здійнята рука. Ладно, проштрикнути її наскрізь. Рана на боці відгукнулася гризучим болем. Монза натисла на неї крізь мокру сорочку і покрутила в ній пальцями, доки рана не запекла, як скажена. «Уб'ю!» «Ганмарк!» Монза бачила його м'яке, стомлене обличчя. Тріпнулася, коли його меч протяв тіло Бенни. «Ось і все!» Принц Аріо, що розвалився в кріслі, помахуючи винним келихом. Його ніж розпоров шию Бенне, а кров булькотіла поміж пальців. Вона змушувала себе відтворити кожну деталь, запам'ятати кожне сказане слово. І Фоскар. «Я в цьому участі не братиму!» Проте це нічого не змінювало. «Я вп'ю їх усіх!» І Орсо наостанок. Орсо, для якого вона боролася, для якого старалася, для якого вбивала. Великий герцог Орса Володар Таліна, котрий відвернувся від них через якісь плітки, убив її брата і скалічив її саму, ні за що, зі страху, що вони займуть його місце. Що лепо заболіла, так міцно вона стиплювала зуби. Вона відчувала його руку, що по батьківській лежала на плечі, і від цього по тілу ще вже й так трусилося побігли мурашки. Вона бачила його посмішку у голові, що розколювалося відлунював його голос. Що б я без вас робив? Семеро. Монза зіп'ялася на ноги, закушуючи зранену губу, і заточуючись, подибала темним лісом. Вода стікала з її мокрого волосся на обличчя. Біль терзав ноги, боки, руку, голову, проте Монза щосила, зціплювала зуби і гнала себе вперед. Я уб'ю їх, уб'ю їх, уб'ю. Навряд чи це варто казати. З плачами було покінчено. Стара стежка заросла майже до невпізнання. Гілки шмагали монзи на нею тіло, ожина чіплялася за ноги, що палали вогнем. Вона пролізла крізь просвіту пишно вибояла межива плоті і похмуро задивилася на убістя, у якому народилася. От би неподатливу землю змусити родити зерно так само рясно, як тут розвелося колюче і кропиви. Верхнє поле геть заросло засохлим сухостоєм, на нижньому пишні верес. На узліссі з-за дерев сумно виглядали руїни убогої хатини. І Монза так само сумно дивилась у відповідь. Схожий час добряче помотлошив обох. Монза присіла, скрегучучи зубами, коли висхлі м'язи напнулися на покривлених кістках, і прислухалась до гаєвороння, що каркало на захід сонця, а водночас задивилася, як вітер гне трави і шарпає кропиву, доки не впевнилася, що місцина насправді така ж безлюдна, як видається. Тоді легенько заходилася повертати до життя потовчені ноги, і пошкотельгала до будівель. Від хатини, де помер батько, залишилися тільки напівобвалені стіни і одначі дві трухляві балки з даху. Хатина видалася такою маленькою, аж важко було повірити, що вона могла тут жити. Та ще й разом з батьком. І з Бенною. Монза відвернула голову і сплюнула на суху землю. Вона прийшла сюди не заради солодко-гірких спогадів. Вона прийшла заради помсти. Лопата лежала там, де Монзе залишила її дві зими тому, у кутку клуні без даху, з лезом, що все ще поблискува під купою мотлуху. Тридцять кроків у ліс. Важко уявити тепер, коли брела крізь бур'ян, тягнучи за собою заступ, як легко за виграшки вона робила колись ці широкі рівні бадьорі кроки. Вона ввійшла в тихий ліс, морщачись від кожного кроку, під променями сонця, що ламаними візерунками вигравала на опалому листю, по вечірньому приглушивши свої барви. Тридцять кроків. Монза стяла у жину крайкою лопати, змогла таки відтяти трухлявий стовбур і заходилася купати. Навіть із двома руками і ногами це було б неабиякою справою. У її теперішньому стані це була каторга пекельна, скрегіт зубовний і пітнявана милесерна. Проте Монза ніколи не була людиною, що здається, на півдорозі. Хай чого б це не вартувало. О тобі чорт сидить, любив повторювати Коска. І мав рацію у чому і переконався на власному болісному досвіді. Спадала ніч, коли Монза почула глухий брязкіт від металу об дереву. Вона зішкрябала решту землі і з пальцем підважила залізне кільце. Вона тягла щосили, криктала, украдений одяг холодно прилипав до пошрамованої шкіри. Металевий люк із виском відчинився, і відкрилася чорна діра з драбиною, що ледь виднілася в темряві. Монза спускалася жахливо повільно, поза не мала наміру зламати собі ще щось. Мацала в пітьмі, доки не знайшла полицю, злою насмішкою, що залишалася від руки, довго воювала з Кремнем, що ніяк не сприймав усерйозу того оцупка, що раніше був рукою. Та врешті таки засвітили лампу. Світло тьмяно миготіло в склепінчастому підвалі, мерехтяче на металевих краях, сторожових пасток Бенни, що стояли неторкані, як вони їх залишили. Він завжди любив усе продумувати наперед. З низки заіржавілих гачків звисали ключі від порожніх будинків, розкиданих по всій штирі, від схованок. Стіла ліворуч їжачилося клинками довгими і короткими. Монза відкрила скриню поряд. Одяг, охайно поскладений, ні разу не ношений. Вона сумнівалася, що речі тепер будуть до міри, зважаючи на її охляле тіло. Вона простягла руку, щоб доторкнутися до однієї з сорочок Бенни, пригадавши, як він вибирав для неї шовк і побачила у світлі лампи свою праву руку. Схопила пару рукавичок, одну відкинула, а в іншу заштовхала скалічене жахіття, кривлячись давала раду пальцям, особливо мізинцю, що й досі вперто стерчав у бік. Біля задньої стіни підвалу були складені дерев'яні ящики. Усього двадцять. Монза дешкотельгала до найближчого і підняла кришку. Перед очима заблищала золото Германа. Купи монет. Невелике багатство лише в цьому ящику. Вона обережно провела кінчиками пальців з боку по голові, відчула під шкірою виступи. Золото. З його допомогою можна скільки всього зробити, а не тільки скріплювати до купи череп. Вона сягнула рукою в ящик і вирпустила монети крізь пальці. Щось завжди змушує людину робити такі речі, коли опиняєшся наодинці з ящиком золота. І воно стане зброєю. Золото і... Монза провела рукою в рукавичці по калинках на стійці, зупинилася і повернулася до одного. Довгий меч із добротної сірої криці. Меч не був пишно оздоблений, але на її погляд у ньому таїлася якась грізна краса. Краса предмета, що якнайкраще відповідає своєму призначенню. То був кальвець, викутий найкращим зброєрем Штирії. Її подарунок для Бенни, хоча він не спромігся би відрізнити клинок із доброї криці від моркви. Він поносив меч тиждень, а тоді замінив його на якийсь металевий дрючок з блазинською плетеною гардою, який аж ніяк не вартував таких дурних грошей. Замінив на той, що його Бенна намагався витягти, коли його вбивали. Монза обвила холодне руків'є пальцями, що було незвично для лівої руки, і на кілька дюймів видобуло його з піху. Меч і хижа зблиснув у світлі лампи. Добра криця гнеться, але не ламається. Добра криця завжди гостра і готова до бою. Добра криця не знає ні болю, ні жалю, а тим паче каяття. Монза відчуло, що усміхається. Уперше за багато місяців. Уперше після того, як дріт гоби обвився навколо її шиї. Отже, помста.